din Australia. Cu toate acestea, Irina Lovind consumă România cea mai frumoasă țară. Este semnatora unui mare număr de discuri, dar cea mai îndrăgită melodie a fost și va rămâne i a dat mamă în tepul. Multe dintre coptumele populare și la a creat Ciprian, este băiatul cel mare al Irinei și este student la ANSET. Are 19 ani, este vărsător și adoră schiuri. Irina, mezina familiei, are 17 ani, în la liceul 32 și dorește să devină studentă la jurnalism. Irina Login practică cu ardoare jogging iar ca planul de viitor are lansarea unui disc de colinde și cântece de liturgie, precum și un turneu la Cluj. Cel mai apropiat prieten al Irinei este publicul care iubește muzica. Nu uitați să vă Irina Loghi, la în ce la ora 5. Vă invit să luați loc pe scaunul de tortură. Așa îi spunem noi, dar sunt sigură că nu o să fie așa. Mă rog, să luați loc lângă mine și să ne spuneți aici, de față, cu toată lumea asta care ne privește și vă iubește, de ce sunteți așa de emoționată? Doar a o viață întreagă pe scenă. Totdeauna spunem că avem emoții, dar de fapt nu avem, că de undeva din interior există acea liniște. Eu sper să se păstreze această liniște și să nu se transforme în emoții. Uh, nu de asta, dar telespectatorii așteaptă atât de mult de la dumneavoastră, v-au scris și: Ce versuri, adevărate ode. În fine, eu o să încep să mai selectez așa din scrisori, de exemplu, Constantin Mandrea din Iași. Iaș vă iubește la nebunie, sunt o de scrisoare de la Iași. Uh, vă transmit următoarele versuri pentru debutul emisiunii, chiar mă roagă în scrisoare să vi le citesc de la început. Postați marginalizată! fără să purtați vreo dar a revenit deodată. Bravo, scumpa mea, Irina! Dar chiar așa, de ce ai fost marginalizată? Marginalizată? M-au invitat să fac anumite imprimări de folclor nou, așa zis, melodii contemporane. Dar și am refuzat pentru că acele melodii pe mine nu mă caracterizau. La noi, în zona mea, s-au cântat melodii de dragoste, de despărțire de părinți, de frumusețea satului, ceea ce pe mine nu, și ca ritm, erau cu totul aparte de, de cele ce vroiau. Și, și m și m-au tăiat de pe listă. În slavă Domnului că sunteți iarăși în mare bogă, cum se zice și mai ales că sunteți aici la cel de la ora 5, este un câștig pentru echipa noastră să avem o asemenea invitată. Și mă trebuie să lansez și pe cursul Cine ajunge, primul care astăzi rimează cu, rimează cu frumoasa ținută a doamnei Irina Loghi, deci chiarul libertatea pe care vin arăt din nou este Consorul concursului Cine ajunge primul, Iarul Libertatea, care ne acordă atâta atenție și în fiecare ediție de joi ne gâdilă cu câteva o a emisiunii noastre, care este mai frumoasă de multe ori avant decât emisiunea. Deci, Cine ajunge primul îmbrăcat în costum popular, complet, va participa la concursul Cine ajunge primul și doamna Irina Login va decide care dintre costumele prezentate este sau va fi cel mai atrăgător, cel mai frumos, iar ceilalți vor primi pirește premii de consolare pentru faptul că s-au deranjat și s-au deplasat până aici. Iar acum, pentru că colegul meu și care iubește foarte mult mediul rural, s-a deplasat până în zona în care dumneavoastră ați făcut tot, cum se spune în popor, sau mai bine, zis ați făcut glas. Și primul test fulger, deci primele întrebări, vă sunt adresate de niște persoane pe care le cunoașteți foarte bine. Doamna am dinarului. Din vă rog să privit în monitor. Și după ce vă fiecare din cei ce vor urma, să le răspundeți fiecare. Via. Deci, nalții, te rugăm, trebuie spulce. Păi de ceacă mai sunt obligată, chiar. Sunt obligată să le adun. Nu mai depinde de mine. Depinde de. Probabil fiul meu sau fica mea, fiul meu care are 19 ani, iar Irinu care are 17 ani, cred că nu mă gândesc de acum la soatră mare, cel puțin eu ca mamă, nu știu ei. Da, pe aici aici la în la prima bandă, cum se spune la școală și dacă una din cameră o să ne arate, vom fi și mai, uh, mai mulțumimți, deci iată-l pe Ciprian și să o vedem și pe Irinu Cine dintre ei vă dorim să, așa să mă lucruri în fata albazului? Da, aplauze, aplauze pentru producțiile umane ale Irinei Login, că pe cele muzicale le-am aplaudat destul. Deci, satra mare, încă nu o știu când... Nici, faptul repet, nici nu vreau să mai gândesc. Dar știu pentru Irinei Login, cu așa puțin, oh. atunci ce Cum am avut și, și noi de la părinții, de fapt ne-am făcut singură zestre. Și păi cam am învățat să-l să lucreze pe ibogleni, costumele populare. Și de acum, bineînțeles, se gândește și la lejeria, de fapt. Să o confecționeze o reși, iar? iar? Da, da. A, iar, sau zi, băieți, a scăpat o cheltuială completă. Știți că-ți poți acum să de parte și nu vreau să vă spun. Următoarea întrebare regia, a părută. Păi Irina, când vine cu spectacolul în doamna noastră? Și eu sunt vecina lui sora ei, care am văzut copiii împreună. <laughs> sunt emoționată, n-am chiar așa o să surpriză. Este adevărat, este Lenuța, vecina uh, sorei mele, cea mai nezrevană. dintre surori, suntem patru, dar Florica este cea mai năzdrăvană, o să, o să vină și ei rândul. Deci, uh, am, -am să-ți promit, așa. Lenuța, o să vin... Uh, este adevărat, am venit mai rar la Vălen, dar de fiecare dată cu foarte, foarte mare dragoste. Mă dragă foarte mult locurile și pământul de unde am plecat. Întrebaia numărul 3. Aș întreba dacă prezența noastră aici în curte, la Casa Părintească, a făcut într-adevăr plăcere. Foarte mare plăcere mi-a făcut. Vă simt, deja aveam emoții într-adevăr, cum bine spunea Marina, însă văzându-vă pe voi, M-am liniștit. Întrebarea următoare? Vreau să întreb pe dacă vrea să ne cânte două din melodii. Două din melodii? Sper că sunt Dar mai multe pe instanță. Am pregătit mai multe astăzi asta, dar, cu inimă. Întrebarea următoare? Vreau no, să întreb pe sora mea dacă își mai amintește cântecul care ne punea tata de mii de ori. Îl cântăm, uh, cu toți frații, pe patru voci. Îmi amintesc foarte bine, așa ceva nu se uită niciodată, dragă, surioară. Era melodia um, Titanic Vals. O cântam într-adevăr, cel șase frații. Asta l-am perdonat. În lumea asta mare, oceanul pacific, a plecat în prima cursă Vaporul titanii Următoarea întrebare. Îmi trebuie pe Tanti Irina, dar să o lasă pe Irinuca să vină vacanță la staj. Acest surpliziu plăcută, cum să ne osigurim, fiecare vară nu mea este nelixită în aceste frumoase vacanțe din zona de unde am plecat. Este nemaipărunit nici eu după 30 de ani de uh, bucurești am ani Nu uit și nu voi uita niciodată. Aproape că visez de fiecare dată locurile, meneagurile pe unde am copilărit. Și înține, care este ultima întrebare? Vreau să te întreb dacă ai fost... Mulțumite de sonorizările pe care ți am făcut la spectacole. Acesta este frățiorul meu, Ionel, care mă însuțește de fiecare dată la spectacole. Și sonorizarea, într-adevăr, nu spun numai eu, toată lumea pe unde am mers, am spus că a fost nemaipomenită și îți mulțumesc că ai fost totdeauna alături de mine, frățiorul meu, Ionel.